Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Ibland dyker de upp sambanden mellan de enskilda, lösryckta händelser som strömmar förbi nyhetsfloden och som betraktade var och en för sig kan verka åtskilda men som hänger ihop och som sammantaget ger en större, mer begriplig och ibland mer oroande bild. Som det som händer den 15-årige kaffeförsäljaren i Aleppo Mohammed al-Katta, som dagen precis när han höll på att låsa sin lilla kaffevagn för kvällen, fick frågan av en man om han inte kunde ge bort en kopp kaffe gratis. Och 15-årige Mohammed svarade att inte en som hans namne, profeten Mohammed, återvände till jorden i detta ögonblick så skulle han ge bort något kaffe gratis. Just då råkade tre män gå förbi, tre ultrakonservativa. Eh, –ultrakonservativa rebellkrigare med långa skägg. Sådana som kommit att spela en allt viktigare roll i inbördeskriget Syrien. De hörde vad Mohammed sa, grabbade tag i honom och släpade in honom i en bil. Efter någon timme kom de tillbaka med en misshandlad Mohammed. Satte på honom en ögonbindel, ställde honom på ett torg– –och sa till dem de bor som hade samlats att om man missbrukar profetens namn– –då straffas man så här. Mohammeds mamma stod på familjens balkong och såg sin son skjutas i huvudet. Och när hon senare berättade om händelsen så berättade hon i sitt djupa lidande om ett samband. Min son är lika mycket en martyr som Hamza al-Khatib, sa Mohammeds mamma. Hamza, det var den 13 trettonårige pojke som torterades och dödades av den syriska regimens säkerhetsstyrkor i Dara våren 2011. Hans död blev en viktig symbol för det syriska upproret. Ett uppror i vars namn Mohammeds mördare nu säger sig strida. Välkomna till konflikt. Om sönderfallet som sprider sig, fler och fler lägger sig i kriget i Syrien. Samtidigt tar det sekteristiska våldet fart från Beirut i väster till Bagdad i öster. Finns risken att hela den moderna Mellanöstern går mot en våldsam upplösning? Hör röster från Libanon, Katar, Cairo och Malmö om kolonialgränser, katastrofscenarier och ett krig där allt mer står på spel. Två män på var sin sida av en allt djupare geografisk, politisk och religiös klyfta som manar till krig. Först en röst från Libanon. Men Hezbollah kan inte vara i USA, eller Israel, eller oss i sjukbordet, och kattor och råd. Hassan Nasrallah som i slutet av maj förklarar att hans milis Hisbollah inte kan stå på samma sida som USA, Israel och sunnitiska fundamentalister som halshugger folk. Och bara dagar senare blir Hisbollahs krigare tungan på vågen för den syriska regimen när rebellerna besegras i staden Koseir. Så, en röst från öster, från den rika och politiskt aktiva lilleputtstaten Qatar- den vi har är den inflytelserikke sunnimuslimske predikanten Yusuf al-Karadawi. De som kämpar mot det syriska folket och kallar sig Hezbollah, Guds parti, är Satans parti. Yusuf Al-Karadawi som flera gånger under den senaste tiden manat alla stridsdugliga sunnimuslimer till jihad, heligt krig, i Syrien, mot Hezbollah. Bland annat med orden, nu vet vi vad Iran vill. De vill fortsätta slakta sunnimuslimer. Ja, vad är det som händer? Vems krig är detta? Revolutionärer mot regim hörde vi först och sen rebeller mot regering. Och nu Sunni mot Shia, Hezbollah mot Qatar, USA, Israel och Turkiet mot Iran och Ryssland. Under våren har rapporterna kommit i en stridström, lösrykta bitar om vapenleveranser från Saudiarabien, om ryska luftvärnsraketer, om bomber i Bagdad och granater i Turkiet. Nu senast igår kom det rapporter om att USA planerar att börja förse rebellerna med vapen. Är det, som allt fler varnar för, ett storkrig som är under uppsegling? Eller ett storkrig som redan har börjat? Det är vad konflikt ska handla om idag. Och vi börjar i en lägenhet i Libanons södra kiitiska förorter- där kriget i Syrien redan börjat sätta djupa spår. Mm. I Syrien krigar man inte mot syriska rebeller, utan mot en grupp olika länder, säger Hassan. Han tillhör Hisbollah och har nyligen återvänt från den syriska staden Koseir, där han enligt vad han själv säger deltog i striderna på president Bashar Assads sida under nära tre veckors tid. Det är en krig. Det är en det var ett krig ute på gatorna, säger Hassan, om krigföringen i Kuseir. Vi rörde oss från hus till hus, från rum till rum, från fönster till fönster. Vi träffar Hassan, som är i 30-årsåldern, i ett hus i Beiruts södra förorter med smala gränder och intensiv trafik. Han har en keps, långt neddragen över pannan, till rycker i hans grönblåa ögon och ansiktet hänger trött. Hassan deltar aktivt i Hisbollahs ökande inblandning i det syriska inbördeskriget. För honom är det Hisbollah gör i Syrien en del av gruppens bredare strategiska kamp mot USA och Israel. Israel lamar titta, Luxair, Luxair, Obama i Hassan talar om mörka komplotter och konspirationer i Syrien. Han hävdar att de flesta rebeller som strider mot regimen i Syrien är medlemmar av Jabhat al Nusra, en sunnimuslimsk milis med kopplingar till Al-Qaida. Och han säger sig ha krigat mot utländska islamistrebeller i Koseir. Eller kör. Jaroslavia Bosna, Hersek, hell, Hel, Balkan. Jag krigade mot både araber och blondiner i Syrien, säger Hassan. Blondiner är hans ord för personer från före detta Jugoslavien, Kanada och Europa som enligt honom alltså är där för att strida på rebellernas sida mot den syriska regimen. För honom är det ett sätt att understryka teorin om att det pågår en stor regional och global komplott mot Syrien och mot Hisbollah. Här i Beirut är det bara sju mil till den syriska gränsen och runt tolv mil till Koseir. Oron och frustrationen märks bland många talar med här. Många berättar hur de spenderar mindre pengar vid sidan av det mest nödvändiga ifall de måste ta till plan B, det vill säga lämna landet. Trafiken, vilket brukar vara en bra barometer för att mäta sinnesstämningen i landet, är aggressivare än någonsin. Restaurangägaren och kocken Wael Wadani står och lagar tandoori-chicken på sin restaurang i centrala Beirut. Han oroar sig över utvecklingen. Wael trodde förut att Libanon skulle kunna hålla sig utanför kriget i Syrien. Men Hisbollahs inblandning i konflikten ändrade allt, säger han. Vi har en runt oss. Det är första gången jag tror att Libanon är en så liten liten... Detta är ingen fråga bara för Syrien längre men Wa'el. Det handlar om mycket större krafter som är i rörelse. Det är bara ett enda stort hav av krig runt oss. Det är första gången jag förstår hur litet Libanon är, fortsätter han. Det är som en stor våg och Libanon dras efter som en liten jolle. För stunden tar Wa'el en dag i taget då- koncentrerar sig på sin restaurang, men han är orolig för framtiden. Paralleller till det libanesiska inbördeskrigets utbrott 1975 finns där, menar han. There's a lot of parallels with '75, so it is worrisome. I'm not investing as much as I should in this place cash-wise, just so I can keep some money on the side in case I need to pay salaries while we're closed. Wael investerar inte så mycket pengar i restaurangen som man egentligen borde. Han behöver reserver för att kunna betala sina anställda ifall han skulle behöva slå igen på grund av säkerhetsläget. I det här landet handlar det om att ha bra beredskapsplaner, säger han. Contingency plans. We live with contingency plans. Men hur stor är risken för att kriget i Syrien sprider sig till grannlandet då, kanske vidare i regionen? Hilal Khashen, professor i statskunskap på American University och Beirut, tror inte att Libanon står inför ett större sammanbrott. Visst, vi kommer se sammanstötningar och en explosion här och där framöver, säger han när vi träffas på hans kontor på universitetet en tidig morgon. Men två viktiga faktorer saknas för en öppen konfrontation här, menar han. Utländska sponsorer och bristen på grupper som kan mäta sig med Hisbollah rent militärt. I don't believe this will reach the level of an open confrontation. We may have an explosion here or there. We may have some terrorist attacks here and there. But uh, more or less, the country uh, will remain under control because there is no regional decision to start a civil war in Lebanon. In order to have a civil war, you need foreign sponsors, and there is none. Nay. Det finns inget större regionalt beslut att starta ett inbördeskrig här, säger Shashan. Däremot kommer det starka regionala motreaktioner mot Hisbollahs intervenering i Syrien från de sunnimuslimska gulfstaterna. Det är tal om sanktioner mot Hisbollah-lojalister i gulfstaterna och indragna arbets- och uppehållstillstånd. Shashan tror att Hisbollah-ledaren Hassan Nasrallah egentligen var emot att skicka krigare från Hisbollah till Qusir- och att det är Iran som ligger bakom. Iran vill inte skicka sina egna unga män till Syrien och använder hellre Hisbollah-milisen som sin förlängda arm, menar han. Nu är frågan hur pass mycket Hisbollahs inblandning i Syrien kommer att skada relationerna mellan sunni- och shia-muslimer i Libanon och i resten av regionen. Hashqan är mycket kritisk. By venturing into Syria, they, they revived historical och relationerna mellan Sunnis och Shia kommer aldrig att bli same igen efter Al-Qusayr. Nej, no, aldrig igen När Hisbollah intervenerade i Syrien så väckte de gammal historisk fienskap till liv, säger Shashan. Relationerna mellan Sunni och Shia-muslimer kommer aldrig att bli samma efter Hisbollahs krigande mot Sunni-muslimer i Qusayr. Vad som står klart är att alla kämpar om Syrien. Det är en stor stridsarena för regionala och globala aktörer, säger Shashan. Och detta kommer fortsätta tills det de inser att det inte går att vinna kriget i Syrien. Då kommer man enas om en politisk lösning, tror han. Vi åker från Beirut till Bekadalen, en laglös del av Libanon, på gränsen till Syrien och kriget. De politiska och sekteristiska spänningarna märks tydligt här. Kidnappningar och skottlossning är vardagsmat. I ett hörn precis nedanför en checkpoint upprättad av armén stiger en biffig kille i skägg iklädd svart t-shirt och kakebyxor ur en svart omärkt Range Rover. Han har en AK-47 slängd över axeln. Affischer på vad som ser ut att vara nya hispola hänger tätt i området. Här i Bekadalen sker syrienlänkade incidenter var och varannan dag. Men samtidigt pågår också ett annat liv. I'm a Barbie Girl och franska barnsånger donar från en högtalare på en utomhusrestaurang. Inne i trädgården är det fullt med barn och 25-åriga festfixaren Rima och hennes team har fullt upp med att förbereda ett födelsedagskalas. Ja, det är fullt med folk och barn här på kalaset Sirima. Det är inte överallt som det är oroligt och sker sammandrabbningar. Kanske mer ett par kilometer neråt för syriska gränsen. Vi är här i alla fall och allt är coolt och alla är jätteglada, säger hon. Barnen springer och sätter sig vid ett miniatyrbord med lila duk och rosetter på stolarna för att äta tårta. Rima själv har en enorm lila rosett med prickar på i håret som guppar fram och tillbaka när hon pratar. Rosetten hamnar nästan på sniskan när hon börjar fnissa över frågan om hon är orolig inför utvecklingen i hennes hemland och regionen. Nej, som född och uppvuxen i Bekadalen är Rima van vid ovissheten och instabilitet. Både politiskt och vad gäller säkerheten. Jag är inte alls orolig, säger hon. Vi har vant oss för det här laget. Livet går vidare. Life goes on. Life goes on. Livet fortsätter ett par kilometer från striderna. Det sa alltså Rima, festfixare i Bekadalen i Libanon- nära gränsen till Syrien. Reporter var Alexandra Sandels- Ja, vad är det som händer? Är det några explosioner här och där som statsvetarprofessorn i Beirut uttryckte det och inte så mycket oroa sig för? Eller är det ett hav av krig som dränker hela regionen och som snart sköljer över Libanon, som restaurangägaren Wael sa? För att prata om det här har jag nu med mig dels radions utrikeskommentator och lika tidigare Mellanöstern-korrespondent och då baserad i just Libanon, Agneta Ramberg. Och så har vi också med oss vår nuvarande korrespondent Cecilia Udén. Cecilia, du är med oss från ditt kontor i Kairo, men du var tills helt nyligen på reportageresa i Libanon och besökte många av de platser som vi hört om här i reportaget. Berätta, hur spänd upplevde du att situationen är i Libanon? Ja, på olika plan. Precis som vi hörde i Alexandra Sanders reportage. Vissa är väldigt oroliga och andra inte. Men eh, det man märker är att allting, för, eh, allting pågår så tätt in på varandra. Jag besökte eh, olika kvarter i Beirut till exempel- där halvkriminella gäng på två olika sidor- Shia och Sunni-sidan avfyrar skott och granater mot varandra nästan dagligen- och sen längs gränsen där sunnirebeller från Syrien skjuter raketer mot shia byar. Och där Bashar al-Assads helikoptrar avfyrar missiler mot libanesiska sunnibyar Och det de är så tätt in på varandra att det uppstår en mycket, mycket obehaglig spänning i Libanon. Och sen kläs ju hela denna sekteristiska spänning. Både i medeltida stridsrop för att försvara till exempel ett shia-muslimskt helgon som Syedazenab. När, när Koseir föddes i Syrien så var jag på bara några kilometer därifrån i shia-muslimska byar på den libanesiska sidan där man donade ut musik över hela byn eh, sånger som handlade om Zayidah Zainab Zainab och Zainab vi kommer för att försvara dig och Zayidah Zainab är ett shia-muslimskt helgon eh, dotter till imamen Ali och nu är man, eh, sprider man denna propaganda att alla sunni alla dessa salafis de vill krossa Saida Zenabs helgedom i Damaskus. Det är det vi måste åka och försvara. Det finns å ena sidan och sen å andra sidan ganska pragmatiska eh, geostrategiska resonemang om maktkampen i Mellanöstern. Mellan eh, å ena sidan eh, de konservativa sunnimuslimska gulfstaterna med USA på sin sida och sen eh, den så kallade motståndsaxeln den shia muslimska med Iran, Irak, Syrien och Hezbollah på den andra sidan, med Ryssland på sin sida. Ja, Vi kommer att återkomma till den stora bilden, men först, Agneta, i inslaget så nämndes det långa inbördeskriget i, i Libanon som började 1975. Du som har rapporterat mycket om det, är det en parallell som du ser som, som giltig? Ja, den parallellen är alltid giltig och alltid aktuell för ett land som, som hade 15 år av, av inbördeskrig. Eh, men det som är annorlunda är ju skiljelinjerna och allianserna nu. Och det är faktiskt en avgörande skillnad. Då de här 15 åren så skulle man ja, drastiskt sammanfattande kunna säga att skiljelinjerna gick mellan kristna och muslimer. Nu går de mellan shia och sunni muslimer med de kristna faktiskt kan man säga delade mellan de här två lägren. Men sen är det Viktigt att komma ihåg också i det här sammanhanget att nu har ju då den här skiljelinjen och motsättningarna skärpts väldigt genom Hezbollahs direkta deltagande på marken i Syrien och slaget om Koseir. Men det här är ju inte spänningar som plötsligt har uppstått nu. Redan förra sommaren när jag var i Libanon så, så kunde man höra också annars sansade toleranta inte religiösa sunnimuslimer talar om shia-muslimer på ett sätt som, som i varje fall inte jag hade hört förut. Och längre ut i leden så att säga, bland, bland salafister som, som är en, en växande skara i Libanon också så hörde man tongångar där då som är lika de vi hör från Karadawi och, och gulfen nu. Jag träffade den salafistiska predikanten Omar Bakri i Tripoli norra Libanon och han satt då och vädrade morgonluft därför att rebellerna då hade framgångar i Syrien förra sommaren och han sa att, att um, han talade just om vad han kallade Sunni-muslimernas och uppvaknande och en kommande regional konfrontation mellan Sunni och Shia-muslimer Sunni in general no longer can take it They are really oppressed for years. Sunni and Shia issues, it is an issue on the region because of what happened in Iraq. But what has come extra, that is uh, the Hezbollah making the Sunni weaker and weaker as they become stronger. And now they start with the Seer regimes. I think nobody can take it anymore. The giant is wake up. The Sunni giant in the region is awakened. Alltså, alltså att, att Shia-Sunni-konflikten är en, en fråga i regionen på grund av vad som hände i Irak där då den USA-ledda invasionen som störtade Saddam Hussein ledde till att Shia-muslimerna -muslim, som är majoritet där fick politisk makt på bekostnad av Sunni-muslimerna och... Eh, och dessutom så säger han att ovanpå det så har då Hezbollah i Libanon blivit starkare och starkare och sunnimuslimerna svagare. Och dessutom, säger han, så stöder de då den syriska regimen. Och sunnimuslimerna kan inte acceptera det. Nu har den sunnimuslimska jätten vaknat. Och han vill påminna om att sunnimuslimerna är en majoritet i den islamiska världen och att Shia-muslimerna som han sa, ska tillbaka till sin gamla, mer underordnade roll. Ja. Och nu har det ju gått ett år, år sedan det här. Jag får fråga Cecilia, alltså, vi har ju att det här inte är någonting nytt men skulle du ändå säga att den här senaste utvecklingen innebär att, att de här klyftorna som du pratades om redan tidigare, att de har fördjupats? Ja, definitivt och särskilt när vi hör Hassan Nasrallah och Josef Karadawi tala om den andra sidan som satans eh, parti eller som de hela tiden gör båda dessa grupper. Eh, ni går i Israels och USAs ledband. Det var det jag fick höra från alla olika eh, personer jag talade med på båda sidor i Beirut. Från halvkriminella för detta knarklangare som eh, nu stod med eh, Riggade med, med, med massor av vapen inför ett eh, möjligt eh, krig, ett småkrig kanske i Beirut. Där sa de att eh, ja, våra motståndare, de går Israels ärenden eh, och då är argumentet att eh, sunnimuslimerna muslimerna, de går Israels ärenden för att de försöker krossa denna stora motståndsaxel som består av eh, motståndet mot Israel, Hezbollah och Iran och så vidare. Eh, medan den andra sidan säger att ja, men nu nu ser vi ju hur Hezbollah går i Israels ärenden eftersom de riktar sina vapen mot sunnimuslimer istället för mot Israel. Ja, vi ska lyfta blicken här i programmet och prata just om de här regionala aspekterna på Iran och som vi hör om Irak och så vidare. Men innan vi blickar utåt så ska vi blicka bakåt lite grann för historien den är ständigt närvarande i Mellanöstern och det är av ganska goda skäl. Och i det här fallet när vi pratar om folk och länder och gränser och konflikter så pratar vi i praktiken på många sätt om den koloniala överenskommelsen som skapade det moderna Mellanösterns gränser. Och då har historien också ett namn, eller egentligen två, Sykes-Picot. Det var ett avtal som ingicks mellan Frankrike och Storbritannien då också Ryssland var involverat, alltså det ryska kejsardömet, som gick ut på hur man skulle dela upp med det här, det här osmanska rikets asiatiska del efter första världskriget. Ingmar Karlsson, Mellanöstern-kännare och tidigare ambassadör om Sykes-Picot-överenskommelsen och dess innebörd. Sykes var britten Sir Mark Sykes. Picot var fransosen och hette François i förnamn. Och den diplomati som de båda ägnade sig åt var inte av den subtila sorten. Man brukar kalla dem den berömda linjen i sanden. Man drog en linje från A, bokstaven A i Aqra som då ligger i vardagars Israel rakt igenom öknen upp till K i Kirkuk i vardagars kurdiska region i Irak. Områdena norr därom skulle vara en fransk intressezon, områdena söder om en brittisk. Och Den här linjen i sanden som du beskriver, den, hur mycket hänsyn tog den till de lokala förhållandena? Ingen alls. Man skapade områden som där gränserna drogs för, drogs för att splittra och inte för att ena. Nej, faktorer som religion, stamtillhörighet och tusenåriga traditioner vägde lätt- när det tidiga 1900-talets stormakter satt millennialerna vid världskartan. Och Faktorer som löften och hederlighet var också försumbara. Sykes och Picots uppgörelse var inget som deras regeringar skyltade med. Det här var då ett hemligt avtal som sen avslöjades under, i samband med den ryska revolutionen och 1917 när planerna kom upp på bordet. Och det visade sig också att engelsmänna hade fört ett, ett tredubbelt spel samtidigt som man förhandlade med fransmän och ryssar. Så hade man dels förhandlat med en lokal ledare i, i våra dagar Saudiarabien, sheriffen Hussein i Mekka. Med löften om att ena ett arabiskt kungadöme omfattande i stort sett hela våra dagars skulle utropas om han ställde sina trupper till förfogande på brittisk sida under kriget mot turkarna. Och samtidigt hade engelsmännen förhandlingar med den då nya sionistiska rörelsen om ett hem för judarna i Palestina. Den så kallade Balfour-deklarationen. Så britterna spelade här ett tredubbelt spel. Arabia's är för arabs nu. Det är I've jag har sagt dem what they think. Det är they're de tror. Det är de surely? Jag vill to know, sir, om jag kan säga dem i can tell them in your namn att vi inte har no ambitioner i Arabia. Ur filmklassiken Lawrence of Arabien med Peter O'Toole i huvudrollen. Om åren när ett stort rike med namnet Arabien hade kunnat bli verklighet. Om kolonialmakterna hade hållit sina löften till den tidens arabiska ledare. Ja, vad hade hänt om de hade gjort det? Vad hade hänt om linjen i sanden inte blivit grunden för nya nationsgränser? Gränser som redan då för dagens problem, säger Ingmar Karlsson. Det har varit inbikt från början. Och, eh, om man ägnar sig åt kontrafaktiska resonemang– –vad hade hänt om, om inte– –så tror jag att om lösterna till den här sheriff Hussein i Mecca– –hade uppfyllts... Han var, inte, han var också en självutnämnd företrädare för Arabvärlden– –och det måste man understryka. Men hade han Faisal fått vara kvar som, sedan som kung i ett, i ett arabiskt kungadöme som hade omfattat två dagars Mellanöstern så hade det inte blivit någon demokrati. Men jag tror att det hade då fortsatt att bygga på det system som fanns i det osmanska riket på de religiösa nationerna som i princip var självstyrande hade egen lagstiftning när det gällde utbildning, skilsmässor, arvsbestämmelse, etc. och arvsbestämmelser etc. Om man hade fått ett helt nytt en, en kanske en mindre variant en arabisk variant av det Osmanska riket som kanske på sikt hade kunnat utvecklas till någon form av demokrati. Det sa Ingmar Karlsson, författare, Mellanösternkännare och tidigare Sveriges ambassadör i Turkiet. Reporter var Nina Benner. Ja, Sykes-Picot Lawrence av Arabien, linjer i sanden. Det är lätt att bli förvirrad, men Cecilia Udén, den här gamla kolonialpakten- är högst närvarande i mångas medvetande i Mellanöstern, eller hur? Ja, absolut. Det här är en del av eh, arabernas kollektiva medvetande. Eh, det, det här är svek som eh, inga araber har glömt. och De flesta är också övertygade om att västvärlden- inte vill något, inte vill se att något arabland lyckas. Och det här leder förstås då till konspirationsteorier om varför västvärlden ville krossa Saddam Hussein för att han blev för stark eller Qaddafi. Eh, och, och sen ser man hur resonemangen nu kanske haltar eftersom västvärlden idag anklagats för att inte vilja störta Bashar al-Assad. Men hela detta historiska svek är väldigt starkt närvarande- och det finns också, när jag var i Beirut i ett tidigare palestinskt flyktingläger, Sabra så träffade jag en 17-årig kille som hade en palestinsk förälder och en shia-muslimsk förälder. Och när jag frågade honom, var är du ifrån? Vad tycker du att du kommer ifrån? Då svarade han, jag kommer från bilad Sham" och det betyder Storsyrien. Han vägrade att sätta en nationell stämpare på sig själv, utan han såg sig som en del av eh, ett historiskt svek mot Bilad Shem. Ja, Agneta, om vi, om vi pratar inte bara om eh, hur folk eh, tänker och känner, utan om praktisk politik, vad skulle du säga att de här artificiella gränserna, vad de har inneburit för det moderna Mellanöstern fram tills idag? Ja, de har ju inneburit, precis som Cecilia var inne på här, alltså att, att legitimitet har saknats för de, för de här gränserna egentligen och, och sen kan man säga praktiskt har det inneburit att de länder som blev resultatet så småningom av Sarkspikå-överenskommelsen att Libanon blev för stort där skapade ju fransmännen ur stor Syrien ett de såg sig som skyddsmakt för de kristna maroniterna i Libanon och de ville ge dem en stat och gav dem en som var för stor i den meningen att den byggde in områden som gjorde att man byggde in en kommande muslimsk majoritet och också byggde in områden som inte ville höra till ett Libanon egentligen utan till ett storsyrien och det byggde man in problemen som skulle komma där. Kurderna som vi vet blev de stora förlorarna, de delades upp mellan Turkiet, Syrien, Irak, Iran de kan ju om saix PK skulle falla så att säga bli de stora vinnarna Jordanien är ett land som brittna helt enkelt skapade Irak skapade man ett land med en shia-muslimsk majoritet men från början styrt av sunni och med en stor kurdisk minoritet och så förstås står den, den palestinska frågan Ja, jag måste fråga, är det, är det någon som pratade om att man måste rita om gränserna för att få en mer långsiktig stabilitet under den här perioden har man någonsin pratat om den frågan? Det har man väl inte gjort som man ju inte har gjort med koloniala gränser. Gränserna är där. Det är för för långt att rita om dem. Däremot kan jag säga att, att precis som Cecilia sa att det här är ju eh, svek och eh, som alla minns och någonting alla i, i det kollektiva minnet. Alltså redan förra sommaren i, i Beirut så var just sykes pikå på om inte alla släppar på så väldigt många. så alltså folk satt i Beirut och sa mm, undrar om det här är slutet på sykes pikå mm. Ja, ni lyssnar alltså på konflikt som idag handlar om kriget i Syrien men också om hur det håller på att spela över i resten av Mellanöstern och hur regionens gränser och sekteristiska sammansättning spelar in i den här allt större konflikten. Och det är precis det vi ska titta närmare på nu, den större regionala bilden. Hur hänger de kolonialgränser som vi just pratat om ihop med konflikten som den ser ut idag och med risken att den sprider sig? Först ska vi lyssna kort på en av de mer respekterade rösterna när det gäller konfliktsituationen i Mellanöstern, nämligen Robert Malley. Han är programchef för Nordafrika och Mellanöstern på tankesmedjan International Crisis Group och vi hör honom i ett utdrag en intervju från amerikanska NPR som sändes nyligen. Kriget i Syrien är inte längre ett inbördeskrig, säger han. Det är numera ett regionalt sekteristiskt krig. This has become not just a war within Syria, it's become a regional sectarian civil war. I mean, perhaps the best way to put it is, what was a war in Syria with regional spillover has now become a regional war with a Syrian focus. And that sort of captures where we are today. So you now have many others who are engaged, and in particular, this conflict between Sunnis and Shiites is now manifesting itself with a vengeance. Vad som tidigare var ett syriskt krig som påverkade hela regionen har blivit ett regionalt krig med fokus på Syrien. Det är många som är inblandade idag säger Robert Malley. och det som oroar mest är hur djup konflikten mellan sunni och shia muslimer nu blivit. Och gränserna mellan länderna som är inblandade blir mer och mer upplösta. This is not a war that's being fought by nation states. Borders are being erased. Borders are becoming liquid in a way. So I think you have to think of Lebanon, Syria, and Iraq as one giant integrated area of conflict in which national boundaries count much less than sectarian confessional boundaries. Libanon, Syrien och Irak är nu en enda stor integrerad konfliktarena där de internationella gränserna spelar mycket mindre roll än de sekteristiska, religiösa gränserna, säger Robert Malley. Och den här utvecklingen gör att det blir lättare och lättare att föreställa sig katastrofscenarier. You could weave. Extremely catastrophic scenarios, which are not wholly unrealistic. We spoke about Israeli intervention. You could imagine Iran, if it feels like things are really taking a turn for the worst, pouring in troops more directly and in greater number into Syria. Uh, you could imagine Iraqi Shiite militias coming in, and then again Sunni militias uh, fighting it out. It's almost impossible to end this, uh, this uh, worst-case scenario exercise. I'm not saying they're the most likely man kan lätt föreställa sig Iran mera direkt engagerat Israel Irak alla ingredienser finns där för en regional storbrand och det riktigt skrämmande är att det är så svårt att se hur det skulle ta slut det sa alltså Robert Malley, programchef för Nordafrika och Mellanöstern på International Crisis Group i en intervju med amerikanska NPR för en dryg vecka sen. Ni ska få reagera på det Malley säger, Agneta och Cecilia, men först ska vi höra en annan röst om samma ämne. För att konflikten i Syrien har blivit en gränsöverskridande regional angelägenhet, betyder det verkligen att nationsgränserna håller på att lösas upp? Vår reporter Daniela Markvart återvände till en av de syrienkänner som har gästat oss här i konflikt några gånger sedan revolten mot Assad-regimen började. Statsveten Emma Görum är inte alls lika övertygad som Robert Murley om att de gränser som har sitt ursprung i Sykes-Picot är på väg att lösas upp. Ja, men det det här. Ja, där har vi ju då dels gränsen till Libanon. Du beskrev just det här med alla gränsövergångar, men det var ju bara. Ett fåtal officiella. Så att... Det är mycket trafik däröver och har alltid varit. Och På sina ställen är man inte heller helt överens om var gränsen går. Den är inte demarkerad mm. helt enkelt. I den mån det pågår en upplösning av gränserna- är det inte som en direkt följd av den pågående konflikten- säger statsvetaren Emma Görum- när vi träffas på hennes arbetsrum på Uppsala universitet. Hennes doktorsavhandling för ett par år sedan handlade just om Syriens gränsdragning och hur man tidigare har handskats med förlorade territorier. Men den här gången är det egentligen ingen som ifrågasätter Syriens nationsgränser, fortsätter hon. För de flesta aktörer på marken, både regeringssidan i Syrien och de olika oppositionella grupperna, så är målet att behålla Syrien som en enad stat– så åtminstone så här långt ser inte Emma gör om kriget i Syrien som början på en upplösning av den koloniala uppdelningen av Mellanöstern. Jag skulle säga att den konflikt som pågår i Syrien nu den är inte kopplad till de koloniala gränserna. Men jag tror att det vi ser i första hand det är att för vissa grupper som är involverade i konflikten i Syrien så har gränserna mindre betydelse- men det är inte gränserna i sig man strider om eller för. Det är inte gränserna, men det är inte heller i första hand religionen, säger Emma Görum. Hon håller visserligen med analytiken Robert Malley- –både om att konflikten har blivit gränsöverskridande- –och att Syrien har blivit ett slagfält för olika internationella- framförallt allt sektoristiska intressen. Men det räcker inte för att förklara det som pågår- för regeringssidan i Syrien så handlar det här inte om shia-islam. Man kan lätt få det intrycket att det skulle röra sig om någon sorts utsträckt shiitisk axel. Alliansen med Iran och Hisbollah går långt tillbaka och har aldrig handlat om religion. Utan den handlar om att ha stöd i kampen mot sina fiender. För Iran och för Hezbollah handlar Syrien om att hålla vägen öppen. Att man ska kunna transportera vapen och människor genom Syrien mellan Iran och Libanon. Och det finns många fler nivåer i konflikten. Men framförallt handlar det om den gamla dragkampen om makt och inflytande i regionen. Sen finns det också en, en annan maktbalans som liksom går ut på att stater nere i gulfen gärna vill begränsa Irans möjligheter att eh, ha ett inflytande över regionen. Eh, och det kan man visst se som en del av en konflikt mellan Sunni och Shia– –men man kan också se det som en ja, förlängning på den viljan– –som alltid har funnits att begränsa Iran, oavsett om de är Shia-muslimer eller inte– det är riskabelt att reducera konflikten till att bara handla om motsättningar mellan Sunni och Shia, tycker statsvetaren Emma Görum. Men hon ser också lockelsen i att använda den religiösa retoriken som gör det lättare att locka till sig både vapen och villiga krigare. Samtidigt är det ju så att det är ju erkänt enklare att mobilisera kring religion och etnicitet. Och det är ju ytterligare en risk. Tror man att det bara handlar om det här så kanske man har andra incitament att delta. Det sa Emma Görum, statsvetare i Uppsala. Konflikts Daniela Markvart hade intervjuat henne. Med mig har jag alltså Ekots utrikeskommentator Agneta Ramberg och radions Mellanöstern- korrespondent Cecilia Idén. Vad säger du Agneta? Robert Malley var ju väldigt oroad för den sekteristiska sidan av konflikten i Syrien och även i regionen i stort. Medan gör om som vi hörde här såg mera realpolitik. Vad är din bild? Hur mycket är det här en konflikt mellan religiösa identiteter, mellan Sunni och Shia? Alltså för att bara återkomma först till frågan om gränserna här som, som vi nyss hörde om. Alltså det faktum att man inte slåss om gränserna, det betyder ju inte att de här staterna inte kan falla sönder. Vi har ju just nu kan man säga tre Syrien inom Syriens gränser, en rebellhållen, en regimhållen och en, en kurdisk enklav. Och vi har ett Irak i tre distinkta delar, Shia, Sunni och, och kurdiska och en oro därför sönderfall. Alltså risken är ju för sektoristiska enklaver, man många pratar om som en sektoristisk balkanisering, med eller utan de, de formella nationsgränserna. Sen vad gäller frågan om, om realpolitik kontrasekterism kan man säga att detta är ju naturligtvis båda de, och de föder varandra eh, det handlar om makt naturligtvis men det är ju hopkopplat med, med sektor och med etnicitet i, i ett samspel och de, de här sektoristiska motsättningarna är ju både någonting som exploateras och någonting verkligt, det, det handlar ju med om hur makt har fördelats och vem som har haft den eh, vi kan ju titta på Syrien och Irak eh, som ju var förut en, ett slags spegel av varandra. Båda var eh, diktaturer som regerades i arabnationalismens namn, eh, men och var sekulära egentligen. Som, som regimer, men där dominansen och kärnan i regimen var en minoritetssekt i båda länderna, sunnimuslimerna i Irak och, och allaviterna i Syrien. Och många skulle säga att den här nya då sunni shia, att den, den egentligen börjar med störtandet av Saddam Hussein i Irak, där ju då den shia-muslimska majoriteten kom att få den politiska dominansen och sunnimuslimerna marginaliserades. Ur det föddes ju ett sektaristiskt våld i Irak. Och regionalt så stärkte det Iran och den här axeln Iran-Syrien-Hezbollah. Det var ju då vad kung Abdullah i Jordanien talade om som den alarmistiskt talade om som den shia-muslimska halvmånen. Och nu så pågår det ett slags... Sunni-muslimsk motoffensiv, som vi naturligtvis ser realpolitisk och maktpolitisk, med då guldstaterna Saudiarabien på ena sidan och maktrivalen Iran på den andra. Men den föder ju och skärper och samspelar med sektaristiska motsättningar. Ja, Cecilia, vad säger du? Det har ju rapporterats nu i veckan att Yusuf al-Karadawi, predikanten som vi hörde precis i början av programmet, att han var ute så sent som i torsdag så och manade till heligt krig i Syrien <tills> tillsammans med flera <tills> något, andra tunga sunnitiska <tills> predikanter. Och du berättade för mig när vi pratade häromdagen om mer och mer öppet antikitiska stämningar, inte minst i Egypten där du är. Vad, vad säger du? Vad betyder det här? Hur, hur allvarlig är den här utvecklingen? Den är mycket allvarlig och det är precis som Agneta säger ett samspel mellan sekterism och realpolitik. Det är naturligtvis ganska rationellt och svenskt att tycka att det här inte är ett religiöst krig, men när man till exempel som jag gjorde pratade med en milisman från Hisbollah som var ett högt befäl med en mycket sansad syn på maktförhållanden i regionen, plötsligt säger han till mig så här: "Men Visst skulle du offra ditt liv om gravkyrkan i Jerusalem var hotad eller födelsekyrkan i Betlehem? Du förstår att det här måste vi offra vårt liv för att skydda Saeeda Zenab i Damaskus. Och han kunde absolut inte förstå när, när jag sa att jag tror kanske inte att jag skulle offra livet för att skydda födelsekyrkan i Betlehem. Så att det är ett samspel. Och den stora tragiken, precis som Magneta säger, det här är kanske inte nationsgränser som blir upplösta utan eh, olika typer av federala lösningar, enklaver, inte en upplösning av sykes PK och de nationella gränserna, men ökat självstyre som i Kurdistan större uppdelningar enligt sekt linjer och det leder till som jag ser det en en djup tragisk framtid med mycket mindre blandade dynamiska miljöer i Mellanöstern, fler små rädda enklaver som försöker skydda sig mot yttre hot och det är sånt vi ser hela tiden när man smutskastar den andra sidan när man här i Egypten varnar för eh, iranska turister, shia-muslimska turister som kommer från Iran och ska, uh, uh, här har man förbjudit dem från att besöka Sayed zenab moskén i Egypten. För att man är rädd för denna Shia spridning. Att de ska konvertera sunnimuslimer till Shia islam. Jag får fråga dig Cecilia. Du, alltså det här Låter ju som att man har släppt en ande ur flaskan en, för att använda en liknelse som kanske inte är helt passande, men, men eh, som inte har använts i, i den här sortens politik tidigare i Mellanöstern. Tror du att det här, man har kontroll över det här eller riskerar det att bli någonting riktigt stort och riktigt farligt över hela regionen tror du? Jag tror att anden släpptes för länge sedan egentligen men det har skärpts nu eftersom det har blivit ett reellt krig där Hezbollah har gått in på ena sidan i Syrien och det leder till denna upptrapp varning för shia-muslimer i, i hela den sunnimuslimska regionen och maningar till jihad. Det pågår just nu ett möte här i Kairo med 70 olika sunnimuslimska sunni organisationer som eh, häromdagen manade just till heligt krig i eh, Syrien och idag ska Egyptens president Morsi tala på den här konferensen. Vi får se vad han säger. Mm. Om vi lyfter blicken ännu ett steg, och man ser på den internationella inblandningen, där är ju den senaste utvecklingen som väl är det som det rapporteras mest kring här, är att USA nu ska skicka vapen till rebellen om man pratar om en flygförbudszon i södra eh, Syrien och sådär. Eh, vad säger du Agneta, innebär det här att USA och, och liksom de här riktigt stora spelarna nu ger sig mera helhjärtat in i kriget? Halvhjärtat är väl ordet kanske för vad USA och framförallt Obama, Obama gör. Eh, och motvilligt. Ja, men det är ju så en diskussion som har pågått i USA länge. Det råder oenighet och sprickor inom Obama-administrationen. Obama vill inte ingripa i Syrien. Men dels för att, att eh, man inte vill in i ett krig i Mellanöstern till och det finns inte en, en amerikansk opinion för det. Eh, men också för att alltså, Obama har... Ställt offentligt den fråga som man, som man ska ställa och, och kan ställa, om vi skulle intervenera i Syrien, skulle det göra någonting bättre? Det är den frågan sa Obama någon gång i vintras som jag har att ta ställning till och hans svar på denna hans eget svar är nog nej. Mm. Nu, nu har han väl gett efter då förtrycket att göra någonting och man ska då i någon form beväpna rebellerna men som det ser ut nu så handlar det ju inte om de tunga vapen och luftvärnsvapen som rebellerna vill ha utan lite pansarbrytande, lite granatkastare men, men inget riktigt tungt. Mm. Cecilia frågar ganska kort, hur, hur här slås det upp stort det här med USA, hur ser man på det i regionen? Är det någonting som man tror kommer ändra alltihopa eller, eller hur pratar man om det där? Nu skickar USA lite ärtgevär till rebellerna eh, hörde jag en kommentar här om dagen. <laughs> Agneta jag frågar en annan sak som pratar pratas mycket om i den här fredskonferensen är det eh, någonting som som du tror kommer bli av och som kommer ändra eh, den här utvecklingen som vi pratade om idag? Inga stora förhoppningar, det är väl ett, ett grundtips. Just nu kan man väl säga så ligger fokus kanske lite mindre på den och mer på då att, att försöka stärka rebellerna lite grann eftersom de är nu i sånt underläge. och, och De har ju heller inte velat komma till en konferens eh, i underläge. Man kan väl säga att om en sån skulle bli av någon gång så är väl möjligen det bästa tänkbara utfallet något slags eldupphör där sidorna sitter kvar på det de sitter på tanken att man skulle få ihop en övergångsregering som styr över hela Syrien låter väldigt, väldigt avlägsen mm. Jag får en helt kort fråga tror du att det här är ett krig som kommer sluta på marken eller i en fredskonferens någonstans i Europa? Alltså det kan inte sluta på marken i den meningen att det avgörs på marken och vi har ju scenariot då som vi har pratat om hela tiden här med, med enklaver och annat, ska det överhuvudtaget Kunna lösa så måste det vara i någon politisk form. Därför jag tackar dig Agneta Ramberg, Ekots utrikespolitiska kommentator och Cecilia Idén, radions Mellanösternkorrespondent. Men innan vi slutar ska vi titta närmare på en aspekt av den här konflikten som vi inte pratats så mycket om hittills. Men som på många sätt är, det, är både den hemskaste men också det som påverkar oss här i Sverige mest direkt, nämligen flyktingsituationen. Det civila lidandet som orsakades av kriget i Syrien är redan enormt. Den senaste officiella siffran på antalet dödade är 93 000. Och nära 1,5 miljon människor har flytt från Syrien, framförallt till grannländerna. Och 4,5 miljoner syrier är på flykt inom landet. Det är ett land med en befolkning på 21 miljoner. Hur påverkar då det här oss i Sverige? Vad gör vi och vad kan vi göra? För att få svar på de frågorna intervjuade jag Migrationsverkets omvärldschef Christer Sättegren i en paus häromdagen under en konferens på Norra Latin i Stockholm. Berätta, hur ser prognosen ut när det gäller flyktingar från Syrien till Sverige? Det vi kan se från myndighetssidan är att hemskheterna i Syrien fortsätter. Det finns allt större skäl för människor att försöka, framförallt hos civilbefolkningen, kanske främst kvinnor och barn, att försöka ta sig ut ur Syrien. Och det innebär då att det, man tror att det kommer komma fler flyktingar till Sverige? Det innebär att vi tror att det är många fler som skulle vilja komma framförallt i Sverige och Tyskland när det gäller Europa då. Eh, men det blir allt svårare. Därför att EU har nu ökat gränsbevakningen, man effektiviserar gränsbevakningen, man bygger rent fysiskt staket mellan Grekland och Turkiet då som gör att det blir svårare och det kommer att ta tid innan eh, man hittar nya vägar att komma eh, och därför så upplever vi nu att det är allt fler som eh, vad vi kallar det för fastnar i Turkiet till exempel. Och hur, hur ser det här ut i siffrorna när det gäller era prognoser? Det håller vi på just nu att försöka räkna. Det är inte lätt, men vi kan konstatera att det blir inte så många syrier som kommer till eh, Sverige som vi hade tänkt oss. Hur, hur såg den tidigare prognosen ut? Tidigare så har vi sagt att vi har räknat på ungefär 18 000 syrier till Sverige. Och just nu så vet jag inte vad vi kommer att sluta, men just nu sitter vi här i ett par veckor och försöker att med olika informationer då, göra en så bra uppskattning som möjligt på hur många kommer nu, hur lång tid kommer det att dröja innan man hittar nya resvägar. Eh, förmodligen kommer väl en del att förskjutas kanske in på 2014 innan vi kan tala om att det blir några volymer igen. Det är ett väldigt stort antal människor som, som är på flykt både i Syrien och till grannländerna. Spelar den här flyktingsituationen med väldigt många människor i flyktingläger och, och de här stora folkrörelserna, kan de spela roll när det gäller den direkta säkerhetssituationen? Kan det i sig vara en destabiliserande faktor? Absolut. Grannländerna vittnar redan om att när man får så pass många under en relativt kort tid in i sitt land som har kanske en annan etnisk bakgrund, en annan religion, så blir det destabiliserande för det landet. Inte bara för den regionen eller den staden, men det är där det börjar. Vilket också kan leda till att det blir svårare att visa den solidaritet som man nu har visat. Eh, en sista fråga. Om man lämnar det här prognosstadiet och pratar om den här stora bilden, det är som vi pratar om i programmet, nämligen de, de ökade riskerna för en, en verkligt stor och allvarlig konflikt. Vad för någon slags konsekvenser skulle man kunna föreställa sig här i Sverige, då om, om, om de här eh, skräckscenarierna inträffar? Alltså, jag tror att om vi pratar. Som du säger, de stora greppen så har vi då världssamfundet. Världssamfundet har ju på något vis, eh, inom situationstecken kanske, accepterat inbördeskriget och dess konsekvenser för framförallt civilbefolkning och kvinnor och barn. Själv tror jag att om det skulle visa sig att kriget får en ökad regionalisering... Så måste världssamfundet ingripa. Då måste stormakterna sätta sig ner och bestämma sig för att nu måste vi göra någonting. Vad är det vi kan göra för någonting? Det blir ett helt annat tryck på de krigförande parterna då. Det är jag övertygad dem. Sen har vi det, om vi kallar det då, lite slarvet för det humanitära spåret. Någonstans måste EU sätta sig ner också och fundera på vad kan vi göra för att hjälpa till. Så oavsett vad som händer så kommer det vara en konflikt som kommer att fortsätta märkas här i Sverige också under en tid framöver skulle du säga? Jag är övertygad om att så blir det. Det sa alltså Christer Sättergren, omvärldschef på Migrationsverket. Och med det perspektivet att de här stora, våldsamma politiska rörelserna långt borta, att de får direkta effekter även här hemma i Sverige- och att det som EU och den svenska regeringen bestämmer sig för att göra både i förhållande till konflikten i Syrien och till flyktingarna. Att det får effekter inte bara i Beirut och Bagdad utan även i Borås och Boden. Med det perspektivet är konflikt slut för idag. Vi har ju gjort ett eh, antal tidigare sändningar om såväl Syrien som den större utvecklingen i Mellanöstern som är väl värda att lyssna på idag. Ni hittar alla de sändningarna samlade på vår hemsida tillsammans med länkar och annat material med anknytning till dagens ämne. Ni hittar dit genom Sverigesradio.se eller genom att googla ordet konflikt. Producent för dagens sändning var Nina Benner, tekniker Fanny Högberg och jag jag heter Ivar Ekman.